Lite längre fram fick han se Jakob, Sebedaios son, och hans bror Johannes, som höll på att göra ordning näten i sin båt. Han kallade på dem, och de lämnade sin far Sebedaios och hans folk i båten och följde efter honom.